Как изглежда полетът, когато тялото, историята и технологията се преплитат? Новата скулптура на Буряна Роса – у заглава на жената и вселената електра Посреща пътниците на летище Бургас Не просто като артобект А като символичен мост между земя Небе и вода Между митология и бъдеще Добър ден на Боряна Роса Добър ден Нека да припомня Интердисциплинарна художничка и кураторка Работеща в видео, перформанс, фотография, дигитално изкуство Завършва Националната художествена академия В България Придобива докторска степен По-късно в политехници институт а, в Ню йорк Съоснователка е на международната група Ултрафутуру, създадена заедно с Олег Мавромати, която изследва технологията и бъдещето на човешката идентичност. Активна и като куратор и ръководител на София Куир Форум. Продължава да работи като професор в департамента по трансмедия в Сиракуския университет. Нали mm -hmm. така, Боряна да. в Нью-Йорк? Да. Департамента а, по кино и... Ам... Медийно изкуство. Вече се измени. Сега не е очудващо за художник като вас, художничка като вас, която винаги се е вълнувала от теми като гендер, полова идентичност, тяло, технологичен трансхуманизъм, да се насочите към една такава мощна фигура от митологията като електра. Uh -huh. а, обаче това е скулптура, която стои в едно много специфично място, не в изложбена зала, uh -huh. стои в летище. Летището, uh -huh. от, от преминава огромен пътнику поток. Какво uh -huh. всъщност ви беше най-предизвикателно в тази задача? А, аз от а, а, биографичната справка, която а, прочетохте, а, искам да обърна внимание на това, че съм завършила стенопис в Художествената академия. За това желанието ми да а, създавам обекти или а, образи, които да бъдат в общественото пространство. Е нещо, което преминава през целият ми а, творчески път. А, и затова съм изключително благодарна и радостна, че а, имах такава възможност да направя в а, а, летището в Бургас а, тази работа, за която естествено трябва да се мисли по друг начин. Не като нещо, което е в изложба и което свършва, неговото показване свършва след две седмици, а то трябва да бъде на едно място, в което да вдъхновява хората, може да ги отвлича, да ги развлича, да ги занимава с някакви други неща, които са извън ежедневието или суматохата на летището. Така че за мен това беше предизвикателство от една страна. От друга страна беше изключително интересно да се потопя в идеята за полета, която естествено е свързана и с технологиите. Това е моя тема. Винаги е била моя тема. И темата за присъствието на жените в тази вечна мечта на човечеството да летим. Не само метафорично, а физически и технологично. Има жени пилоти, но са се още много по-малко от мъжете. Остава така мъжка тази а, територия. Тоест, жените обикновено са в ролята на стюардеси, а, а Те също летят. Но те също летят. Добре, добре. Заглавието. Електра. Към какво ни води? Към а, тази древногръцка океанида? А, или и към а, новите технологии по един неочакван начин. Да, всъщност, оказва се, че... А електричество, идва от думата кихлибар на гръцки. Това е името на тази точна океанида. А кихлибар, защо кихлибар? Защото той генерира а, или събира статично електричество. Той има такова свойство. А, и за мен беше интересно да търсих име на а, тази моя работа, което да бъде свързано с технологии, с полет, да бъде женско-митологично име, да не е трагично като икар. А, и а, електра звучи като нещо подходящо, но има електра на Суфокал, което е една трагедия и тя всъщност няма нищо общо с електричеството. Тогава открих, че има една друга електра, която точно а, върши работа и а, някак си съвпаднаха нещата и мисля, че се събраха с идеята за жената в а, а, и космоса, жената и вселената. Доколкото прочетох, на едно друго летище, на Черноморския бряг, летище Варна, има класическа работа на Кокръстъв заглава на Човекът и Вселената. Uh -huh. а, дали нарочно Боряна правите нещо като реплика спрямо Човекът в мъжки род, вкарвайки жената в тази игра с Вселената. А, да, всъщност, а, първоначално започнахме да работим на тази идея с а, доктор Кванте, който беше Фран, а, Франк Кванте, беше менеджер на а, Фрапорт и а, неговата идея беше да се включи изкуство, повече изкуство в а, тези летища. А, в, и на двете летища, и във Варна, и в Бургас има художествени произведения, които са закупувани по времето на просто време. Едно от тях е Нетко Кръстев, Човекът и Вселената. Това е една ама на скулптура, която а, а Франк Фанте, инсталира отново на публично място в Аварна, и оттам започнахме да мислим за нещо, в което жените да участват и някакси да бъде свързано с тази идея. Като аз пожелах да работя с рециклирани крила, защото едно от крилата или част от крилата се намираше в неговия кабинет и това ми вдъхнови изключително много. Освен това ми беше много интересно да мисля за трансформацията на едно желязно тяло, механично, технологично, което има много конкретна функция в метафора. Това е една почти алхимична трансформация, за която а, директора на Бургаското летище Василата Танасов спомена, когато открихме скулптурата, че той е наблюдавал пътя на този самолет, а, неговия Летателен път и творчески път. <laughs> Летателния му живот. Да, и след Обязан това неговата трансформация. Добре, всъщност ние говорим за изля... излязли от употреба самолетни части, да. в случая е крило. Mm -hmm. Което аз замислих, гледайки и удивително така, точните снимки, много, много снимков материал има, mm -hmm. от откриването на композицията на скулптурата. Всъщност на земята, видяно като материал, като метал, крилото изглежда тежко, не изглежда ефирно, uh -huh. докато в а, неговата разчупаност може би се постига тази идея за ефир и да. за въздух. А, и ми е много интересно до каква степен а, темата въздух, а, земя и вода играе в скулптурите. Да, да, това е всъщност а, еволюцията на цялата наша идея. А, за мен е, а, освен тези крила, които естествено, ако не се инсталират а, по правилен начин, ако не се комбинират с архитектурата правилно, те ще бъдат просто метал, който mm -hmm. е а, там, а, на едно накупчина. Uh -huh. Затова работихме и с архитекта Александър Георгиев, за да Всъщност, първоначално идеята беше те да висят от тавана. Uh -huh. Имаше технологични проблеми. А и в момента те са на, издигнати на а, една метална конструкция, която ги подема на високо и всъщност те са отново над главите на всички хора, които а, посещават летището. И също времено самите рисунки, които са върху тях, те разчупват а, и а, превръщат а, крилото в нещо, което е по-действително да, ефирно. а Има друго отношение с гравитацията. И, а, и последно, което а, във връзка с морето особено, а, аз изследвах движението на а, човешкото тяло в безтекловност, за да измисля как да направя едни, а, да нарисувам летящи а, женски фигури и установих, че при а, симулатори на нулева гравитация, движенията на а, летците са много подобни на пловците плув... под вода, защото гравита... гравитацията работи по подобен начин. Така, че там има и малко плуващи фигури. Да, всъщност оттам и идва това водно усещане, подводно да. усещане. А, много често всъщност вие изследвате тялото в нови хибридни състояния, под вода, в бъстегловност, тялото превърнато в киборг, роботизираното тяло. Какво открихте конкретно за женското тяло, когато го пренесохте върху самолетно крило? Това е много, много сложен въпрос, но мисля, че мога да се върна отново към тази идея за пречупването на крилото и на неговата функционалност в метафора. В метафора в сила, в електричество, което или метафора на електричеството, което е свързващата а, сила между вода, въздух, а, а, изкуствено тяло, а, тяло създадено от хора и също биологичното тяло. Знаем, че процесите в нашите тела всъщност се случват поради електричеството. Сега проекта се развива в рамките на няколко години. Има време. Нали? Mm -hmm. Как Протеча този диалог между артисти и институция в случая летище Бургас. А, за мен, всъщност, много от а, нещата, които са свързани с логистиката, не, а, те не бяха част от моята работа, а, и аз за тях знам съвсем а, повърхностно. А, но работата с летището за мен беше много а, приятна и с хората на летището, с а, а, Драгомир Георгиев също, директор на летището, който а, точно, аз споменах, че а, хората, които работят там, те са обсебени от идеята за полет и, и машина. А, а драгомир, освен това пък снима в Атанасовското езеро или в не знам какво си езеро и той има отношение към а, към, към изкуството. Да. Да. Веселина Котавова беше една от основните фигури, които жена на летището, менеджерка, много а, просто прекрасен човек, с който много а, добре работихме. И а, тази, според мен, е сплав на хора, а, които са, се интересуват от машини и също времено от изкуство. Естествено, а, Франк Фанте, който беше а, водещия тази, цялата, цялата тази ситуация, беше изключително важна, за да протекат нещата както трябва. А, вие, Боряна Роса, често правите изкуство с много ясно социално и технологическо послание. Как електра, тази скулптура, се вписва в а, линията на работа между биология, техника и феминизъм? А, както казах, за мене беше откритие, че съществува една такава друга електра, м um, и а uh Океанидата електра. Да, Океанидата електра. И всъщност забравих да спомена, че на летището в Бургас има друга една скулптура на Доко Доков, която е Икар. А тя не е инсталирана обратно, тя се съхранява там. А, но този Икар, той винаги е някакси този, който се свързва с технологиите и с летенето. И това е една мъжка фигура, макар че при Доко Доков има едно такова по-андругинно представене от 60 е Много интересно. А, но... А, защо всъщност говоря толкова много за митология на послед... последните години, започнах да разглеждам историята на изобщо, мисленето за технологиите, за киборга. Имах една изложба в Националната галерия, която беше посветена на историята на киборгите и конкретно на женските киборги. И открих, че всъщност... А това съчетание на технологии и тяло е нещо старо, митологично и интересно. И в момента един от моите нови проекти той е свързан с новите а, начини, биотехнологични способи за а, зачеване и а, бременност. И а, аз Бях в Гърция неодавна на една резиденция, в която изследвах митологията и как а, а, едни много странни такива а, моменти на зачеване или на раждане на богове са много подобни на фантастични сценарии, които ни представят тези технологии и които вероятно ще изменят начина по който ние мислим за отношенията между половете. И, а, и раждането, защото ние всъщност да. знаем, че има богини, които се раждат не от отроба, се раждат от главата на, а, Зевс. на Зевс, например. И говорим нали, за ключова женска фигура като Атина. А, богинята а, Атина. А, така че наистина много, много материал. Последно да попитам, каква реакция би ви зарадвала най-много на случайен пътник, който за първ път вижда електра живо на летището. Да се, да се сепне, да обърне внимание, да си каже какво е това или... Аз правих документация на скулптурата веднага след откриването и всъщност имаше много хора, които се въртяха, четяха текста, който е там, разглеждаха, мисля, че се интересуваха едновременно и от конструкцията на крилото и от картинките. Това, което би ме много зарадвало е хората да си правят селфита. Имаше някой, които си правиха вече селфита. Ние знаем едни такива леко кичозни инсталации, които се случват в ресторанти на много различни места, най-често в а, формата на сърце, в което хората застават. И сърце или е ли надпис О, на мястото? Да. И а, ето, това би ме зарадвал. А електра на летище Бургас струва си да бъде видяна, благодаря на Боряна Роса, авторка на композицията на бургаското летище. Пак ще кажа, не просто фигура от митологията, е въпросната електра в интерпретацията на Боряна Роса. Тя става живо тяло от рециклиран матери... материал, метал. Движение, памет Нещо, което говори не само за миналото Но и отваря хоризонта за нови полети Към изкуството и към бъдещето